Разом із Зайцем, начальником міліції, да з ударниками смершу. Ні, не завидно, виходила картина, зовсім не завидно. Але точно. І фінал незаперечний. Біографія його, Максима, мала скінчитися за дуже короткий час. Що ж до Костика? Впіймавши сумний Костиків погляд на собі, Максим посміхнувся. Закурімо Костику, щоб вдома не журились. Вони скрутили по цигарці, а тоді, прикурюючи зайця, Максим, дивлячись йому просто у очі через прикурювану цигарку, промовив з притиском, звертаючися до костика. Ти, костику, тримаєшся сусіда. Сусід не видасть. Заяць би був костиковим сусідом на вулиці, про що Максим добре знав. У відповідь на сказане заяць не пустив ні пари з уст, лише обличчя йому недобре посіріло. І люто набрякли щелепи. Дивлячись на ті щелепи і знаючи зайцеву біографію та вбачаючи в усіх її фразах певну закономірність, Максим подумав: ні, мабуть, заєць завжди залишиться зайцем. Лише мінятиметься фірма мотузки. Чим їхали далі, тим тоскніше ставало на серці Максимові. По-дурному. Як це все по-дурному вийшло? Коні мчали до фінішу швидко. Ось уже замаячив і Гайворон. Ось вони вже їдуть вулицею. За пару хвилин перемахнуть місто і... Господи, думав Максим, як не треба, то ті літаки хмарами в'ються і градом сиплять бомби. А як треба, то хоч би тобі один, для сміху. І ще не додумав Максим цієї думки як слід до кінця, якусь ізбентежено повернули голови праворуч. А у Максима, Серце заколотало від радости. Десь за весняними купчастими хмарами гули літаки, самі саме виїхали на площу. На ту площу, що в рано вранці, була така порожня і мертва. Тепер на ній стояло кілька вкопаних зеніток, і біля них комашилась обслуга. Швидко повертаючи всі зенітки в один бік, Заєць погнав коней чимдуж через площу, та не встигли вони доїхати до середини як з-за білої гори хмари, пробивши її в самій середині, пішли просто на них чорні літаки зі скаженним виттям, пікіруючи. Все, що було в санях, божевільно порснуло в усі боки, бабахнули зенітки і одночасно вибухнули перші бомби. Коні хватили з місця, як вихор, здається, несучі і самого зайця, і начальника міліції, але потім і вони випали. Максим кулеюч корнув із саней під пам'ятник до знайомої постаті із піднесеною рукою, і там упірнув у гущу солдат, що поховалися тут заздалегідь. Уже лежачи під пам'ятником, Максим Мехцем побачив, як куні мигнули площу і мчали вже божевільно вздовж по вулиці, а за ними сани йшли льотом, перекидя, гублячи солому і ще якісь речі. Навколо кипіло, клекотало, літаки кружляли над площею, а солдати кружляли навколо пам'ятника, рачки, і Максим разом з ними. Потім солдати не витримали і чкурнули всі геть до будівель, до ряду мурованих склепів та магазинів край площі, вірніше, до решток мурованих склепів, а там, перебігаючи від рогу до рогу, від прикриття до прикриття бігли все далі і хто куди. Під пам'ятником лишився один Максим. Він ще трохи полежав, подивився, як замовкали одна поводні зенітки, і розбігалася обслуга. Подивився на кам'яну постать над собою, у якої вже облетіла голова. А тоді враз і собі чкурнув геть. Далі, далі, далі від цього місця. Не від бомб, ні. Від цього місця, де могли його шукати, де могли бути десь поблизу свої в лапках. Добігши до склепів, Максим поминув їх і увігнався геть аж у вулицю, а потім у перевалок, ще в перевалок, а потім у зовсім вузюсіньку, глуху, мов би сільську, криву вуличку. І там уже пішов собі спокійною ходою. Тут він був уже вільний. Хай годуть собі літаки, скільки хочуть, це навіть добре, що вони гудуть, Нехай погудуть трохи. Хто-хто, а вже ті свої, що його везли, То, напевно, так позабігають, Що потім і самі себе не познаходять. Вони, якщо і бувають часом хоробрі, То тільки у великому гурті, Коли можуть власним криком заглушити жах. Вийшовши вуличкою до урвища Над замерзлою ворскою, Максим сів на призбі, під чиєюсь маленькою покинутою хатою, Що стояла над тим урвищем, І в блаженному спокої Радісно простяг натомлені ноги, Підставляючи їх під тепле проміння сонця. Задер обличчя до того ж таки сонця, І завмер, мов би задрімав. По небу пливли ясні березневі хмари, Поміж ними небо синіло сліпуче. Було затишно, лагідно, і навіть весело. То нічого, що просто над головою кружляли літаки. Зате людей навколо нікого не було. На літаки ж Максим не реагував. Він не зреагував навіть тоді, коли просто перед ним унизу нагло рвонуло лід на ворсклі, понісши той лід разом із водою, димом і мулом у синє небо. То впали підряд три бомби, зробивши три велетенські чорні гейзери. Глушить рибу, посміхнувся Максим про себе. Коли осіли гейзери і на воросклі лишились лише три великі чорні кола, Максим побачив, що то він, той небесний пірат, не рибу глушив і не здуру ляпнув туди. Бомби лягли якраз там, де проходив через лід широкий шлях. Бач, сучий син, який видючий, але відразу ж забув думати про це. Сидів блаженно, не рухаючись. Було млосно і ліньки навіть думати, що ж далі. А в голові приємно гуло, а під повіками, коли заплющити очі, пливла химерна кольорова веремія, червоні, зелені, жовті, сині кола, ціла веселка. А в ній оберталося мінливе, мерехтливе слово — Гайворон. Розділ сімнадцятий Максим шарпнувся і розплющив очі. Йому виразно відчулось. Ніжні, теплі дитячі рученята, синові, пестили, голубили його обличчя, гладили чоло, повіки. Ні, ніде нікого. Лише серце калатало шалено, та мізок бив на сполох. «Іди, ідиш!» «Так треба йти!» Максим зосередив усю свою волю на цій думці і почав пильно розглядатися навколо, вивчаючи ситуацію і розмірковуючи, як тепер йому слід поступати. Просто Ген Заворською, попід сизим лісом, роблячи величезну дугу навколо Гайворона, обходячи це химерне місто стороною, тягнувся великий шлях Суми-Білгород, захряслий потоком людей і війська. У цей великий шлях вливався менший той, що йшов через Гайворон, пробігши ген ліворуч по знизку кузень і ще якихось одиноких споруд, він вливався у великий шлях, як потік у велику ріку, на зламі сизої дуги. Було видно, як по меншому шляху мчали вскач комашини вершники і, добігши до великого, зникали у рухливій лавині. Запряжені цугом коні тягли туди гармати, також бігом. Бігли і цілі маси людей, а поза шляхом, ліворуч і праворуч, переходячи річку, луки і поля глухими стежечками, і так навпростець сунули поодинокі чорні цяточки, все в одному напрямку. Вовчий інстинкт підказував Максимові, що йому теж треба йти у тому напрямку. Бо йти зараз так просто назад — це божевілля, сидіти ж тут — теж божевілля. Треба йти на той шлях, у юрби, і посуватися з ними, з юрбами, вперед, на північний схід, до ночі, лише до ночі, а потім, потім кругом і назад, назад-уперед. Оце і буде тактика, тільки не по Ленінському крок уперед-два-назад, а по-своєму крок назад-сто-вперед, крок у день-сто-вночі, ніч Спільниця усіх відважних, скільки за ніч можна пройти, ого! А ще підказував йому інстинкт, що йому ні від кого не слід сподіватися допомоги, і що не можна знайти спільників на той божевільний рейд, яким єдино можна у цій ситуації врятувати життя.